Szerusztok kedves algatók, a Meti Heteor Podcast 382. mesterséges adását halljátok. Az eddigi adások azok természetesen természetesek voltak, kizárólag színtiszta egyáltalán uh, semmilyen uh, mesterséges színezéket és anyagot nem tartalmazott rágyával trágyáztuk és növeltük őket kiskertjeinkben emelt ágyásokban. Ezt viszont helyben kocsvasztottuk össze mindenféle görebben és uh, petricsészében. Én Szedlek Ádám vagyok én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és azért ez nem teljesen igaz, mert szerintem voltak olyan adásaink, amiben a mesterséges intelligencia közreműködött, na nem úgy, hogy tartalmat generált volna, hanem úgy, hogy mondjuk zajt szűrt, vagy kompresszálta a hangot, vagy valami egyéb hangutó munkában közreműködött, ilyen szerintem előfordulhatott, de ez mondjuk, mivel tartalomban nem volt közreműködés, úgyhogy ezt el, elengedhetjük nem olyan ciki. Oké. Okay. Uh, igazából egyébként van annyi hanganyagunk, hogy uh, akár be is pakolhatnánk egy hát... algóba, hogy csináljon helyettünk adás, de nem hiszek mélyen ebben a technológiában. Ú, uh, én megpróbálnám. Az, arra kíváncsi lennék, hogy mi jön neki. Ú, uh, nagyon kíváncsi lennék. Most, hogy mondod, lehet, hogy megszervezem. Az elmúlt egy-két héten nagyon sok olyan képet láttam, ahol uh, hozzám hasonló, hasonló Rohadó lelkű szemét emberek próbáltak dolgokat generáltatni ilyen képgeneráló algoritmusokkal, és ilyen direkt szemét bonyolult, a emberi létmélyenségét megértő feladatokat adtak az algoritmusnak, például kéz. És lássuk be, hogy 8 feletti újnál azért már kezd gyanús lenni, hogy valamit nem sejt, vagy nem tanult még meg a gép, és amikor 2x8 új van összefűzve, akkor az pedig a Hát a legunkennivelibb, uh, amit el lehet képzelni. Igen, az ilyen egyszavas description nem jól működnek ezek a, az algoritmusok. Igazándiból, hogyha minél, minél több szöveget kapnak, annál jobban tudnak valamit kezdeni vele. De azért arra én is rájöttem, én, én is játszottam az elmúlt időszakban, a Mid journey amíg tartott az ingyenes verzióra való előfizetésem. Mármint a előfizetésnek az ingyenes része, ami valameddig tart hogy szóval azért mindig olyan nagyon egyformákat sikerült generálnom, és nem voltak elég jók nekem se, de azt látom, hogy másoknak néha sikerül nagyon jókat csinálni. Igen, ez létezik, csak mindig ez egy olyan probléma, amire egyszer egy adást kell majd szánnunk, és, és mielőtt mi ezt megcsináljuk, egyébként előtt már van egy úgynevezett podcast, ami ezzel fog foglalkozni amely egyébként elvisz minket oda, hogy újabb dolgot fedeztünk fel, amit podcastnak neveznek, bár nem az. Ez az Art Network Budapestnek az eseménye lesz, amit december 9-én péntekre 20.30 és 22. között hirdettek meg. Ez egy újnevezett Facebook esemény, ahol is azt hiszem, hogy egy kerekasztalt fognak videón közvetíteni. Viszont ö, azzal kezdődik a szöveg, hogy sok éves hallgatás után szeretettel meghívunk az Art Network Budapest első podcastjára. Tehát most már a Facebook videó is podcastnak számít. Ha valaki esetleg ö, gondolt volna arra, hogy ez, ö, ez majd biztos nem fog, hát de ez, ez a pillanat is eljött. Nyilván később lesz majd társasztánc podcast, valamint ö, nem is tudom, bográcsőzás podcast is. Azokkal nem is lenne bajom egyébként. Jó, mondjuk nekem semmi mivel nincsen bajom. És a, az Art Network a mesterséges intelligencia generálta képek eljöveteléről fog beszélgetni? Igen, egyébként maga az esemény az izgalmasnak ígérkezik. Azt írják, hogy új jó Istenem, Gorcsó is nem szerepel a gorcső is. Na mindegy, hogyan rendezi át a művészi szakmákat az AI, etikus -e az AI a mai ismert formájában, jogi agályok szempontjából, stb. AI művész jelenség, alkotói eszköz vagy alkotót helyettesítő tényezője. Ezek tulajdonképpen valid kérdések. Mostanában sok ilyesmiről beszélgettem olykor még be közönség előtt is, úgyhogy ráadásul ma is lesz egy két ilyen jellegű hírünk, úgyhogy vágjunk bele, én azt mondom. Jó, mert... viszont először az asztalt szeretném verni kínai standpapúccsal. jó. Lehet Vietnám is. Tehát most minden kedves hallgató döntse, hogy milyen papúcsa verem az asztalt, addig én közben elmondom, hogy megint eljött az évnek az a szaka, ami decemberrel kezdődik, és a karácsonyig, valamint az év végéig tart. Ezt uh, hagyományosan adventnek hívjuk. Most advent második vasárnapja ezen a hétvégén. De emiatt még nem vernéd az asztalt. Kevésbé hagyományosan viszont úgy hívjuk, hogy a Spotify már megint kirakta azt a kurva vrebbd című listáját, ami elmondja, hogy ki mit hallgat a interneten, illetve a világon, és mi a kedvenc zenéje. Ami én, én húzamosabb hát, ideje felháborodással kattintatok végig. Amennyiben uh, ezt nagyon botor dolognak gondolom komolyan venni. Na hát, de miért? Ha egy szolgáltatásból hallgatsz kizárólag zenét, és ez a Spotify, akkor adhat valamiféle információt a hallgatási szokásaidról. Bár itt akkor azt kell magadban tudatosítani, hogy a Spotify ezeket a hallgatási szokásaidat formálja is. Ahogy folytatja a playlistjeidet, ahogy ajánlja a neki olcsóbb zenét, ahogy bepakolja eléd a mit hallgassál, meg ma dolgot a saját playlistjeid helyett. Tehát ott csak az, az látszik, hogy mit hallgatsz te, ha nagyon tudatos vagy, vagy hogyan manipuláltak ebben az évben. Rosszabb az eset, amikor nem csak Spotify-t hallgatsz zenehallgatásra, hanem mint a normális emberek úgy általában véve, például YouTube-ról is zenéket. Az ugyanis a egyet egyáltalán nem látszik. Emiatt egy tögtorz képet adó dolgon végig emberek. A YouTube-nak megint megvannak egyébként a saját csalásai, hogy, hogy ő hogyan ajánl neked tartalmat, Nekem ez az év volt az, amikor három számom belül mindig uh, a Sultans of Swing következett, vagy a uh, Romeo and Juliet, vagy, a, vagy, vagy valami más, de ugyanúgy egy Mark Knopfler bandától, uh, amiről legalább nyugodt szívem és ezt szeretem. Tehát jó kis nyugis uh, A Spotify-ról egyáltalán nem tudtam, hogy hallgattam ide a Mark Knopfler-t, mint ahogy sok mással sem tud. És hogy épp ezért az összes ilyen a összesítő amit annó a Web2-es időkben és tíz évvel ezelőtt, aki esetleg nem volt itt, akkor ö, megoldottunk külső szolgáltatásokkal, vagy saját statisztikával, vagy bármi ilyesmivel. Legendásan Last of volt erre hivatott egyébként, ami a Mi szól a számítógépeden információt begyűjtötte pluginokkal, hát lényegében bárhonnan. Az adott egyfajta képet az embernek a hallgatási szokásairól. Majd ahogy silósodott az internet, hogy átalakultunk ebbe a ö, valamelyik ö, szolgáltásba beköltözöl és feltételezzük, hogy te csak ott létezel. Úgy ennek az adatnak a minősége nagyon-nagyon-nagyon sokat romlott, plusz nagyon megpróbálnak téged erre arra, arra arra terelni. Viszont ezek után annak örülni, hogy a az elmondja azt, hogy neked így ilyen a kedvenced, amit tudom én. Nekem azt mondja, hogy a, a, a... Mi annak a bandának a neve? 90 es évek vége punk volt. Segíts még valamit. Mindjárt kifogom találni. Valamelyik Bloodhound Gang egyébként szám. De amúgy mindegy is. vagy az afromant a Because I've Got High, uh, High című láger volt, amiben teljesen igaza van, mert ezzel kezdődik az a playlist, amit beraktam egy ébresztőbe. <gül> de ez nem az, amit azért hallgatok, mert atya úristen, mennyire szeretem ezt a dolat, hanem azért, mert ez egy ébresztő. Tehát ennyire erővel lehetne a kedvencem a rádióban a Balázsék is, ami nincsen rádió, bocs, van rádió a lakásomban, nincsen rált antenna, de hogy... Nem igazit itt generálnak valamit köré, amit feltételeznek, hogy elhiszek, sőt, tovább fogom osztani a barataimnak, hogy reklámozom az ő szolgáltatásaikat. A fenébe elmennek. Szerintem ők az átlag user gyúrnak, aki nem feltétlenül te vagy, és az lehet, hogy aki náluk hallgat zenét, mint szerintem egyébként az előfizetőiknek egy jelentős százaléka, az főleg náluk hallgat zenét, és zenét hallgat, vagy azt hallgat inkább, és nem valamiféle speciális szakszolgáltatásban használja az ő playlistjáiket. Azoknál ez egyébként mond valamit az ő zenehallgatási szokásairól. Én szintén nem esem bele ebbe a körbe egyébként, amennyiben az egyébként tavaly volt nagyon vicces, amikor fülhallgatót akartam venni, hogy az első két helyen két olyan szám szerepelt, amik nem feltétlen a kedvenceim, de azok az ilyen fülhallgató összehasonlítós zeneim, és amikor olyanom volt, és lementem a Médiamarkba, hogy föltegyek 10 fülhallgatót, és mindegyiken ugyanazt a két számot meghallgassam, hogy összevessem, hogy melyiken hogy szól, akkor ezt a Spotify-ról tettem, és hát mit Isten, ezek nyertek aztán a tavalyi rappedemet, ha jól emlékszem, tavalyit. Az idejét azt e, a sokkal inkább egy valódi, tehát, tehát valóban a Spotify-on azt hallgattam a legtöbbet, ami eluralta ezt a listámat, de kerültek bele megint ilyen hangszórótesztelőszámok, meg meg belekerült olyan, és amiről effektíve nem tudom, hogy micsoda, tehát konkrétan nem tudom, hogy mi az, még sose hallottam, el se tudom képzelni, hogy hogy kerülhetett a listába. Letődj egyszer a luttára, és 478-szor lement, lehalkított telefonnal. Kb. ilyet tudok elképzelni, viszont összességében azért nem érzem ezt annyira károsnak, mert annyira lényegtelen adatnak tartom mindazt, ami a Rappetben szerepel, nem csak nekem, hanem bárkinek is teljesen mindegy, hogy azt nem gondolnám, hogy nekem ez mondani fog valamit, vagy hogy bármi módon megváltoztatja a zenehallgatási szokásaimat, és a nekem alatt itt most a általános Spotify usert értem. Azért azt nem mond egyébként, hogy YouTube-ról például nem hallgat zenét jelentősebb mennyiségben, tehát annyira... Jelentősebb van, mennyiségben nem. Így, ott így megnézegetni szoktam, tehát ott, ott felfedezek inkább, ha valamit csinálok meghallgatok egy-egy valamit, és hogyha az úgy szimpatikus, akkor Spotify-on hallgatok belőle többet is. Én nem, én csak Spotify-t hallgatok, vagy, tehát volumenben csak Spotify-t hallgatok. Nagyon Semmi furcsa más. vagy. Nem, nagyon átlagos vagyok. Inkább te vagy nagyon furcsa, de nem azért, mert tényleg furcsa vagy, hanem mert kisebbség vagy. Ez érdekes. azért érdekes, mert, mert egyedi, vagy izgalmas, vagy bármit csináló zenei programokban és itt nem arról beszélünk, hogy öt ember német metát játszik egy Trabant garázsban, hanem arról, hogy KXP koncertséria vagy NPR ezé, Tiny Deskont koncerts, amik ö, ilyen milliós hallgatottságú dolgok ja, Azok nem a Spotify-on laknak. Már a formatot se oda találták ki. Persze, de hogy ettől még igaz az, hogy a, hogy a bár a Tiny Desk, pont van ilyen playlist, rengeteg a, a Spotify-on, de szóval, hogy, hogy ez igaz, csak a többség az nem ennyire aktívan és válogatósan hallgat zenét, hanem csak zenét hallgat. Meg egyébként még egy nagy előnye van a Spotify-nak, mint Silónak, hogy a többiek is abban vannak, és hogyha neked valamiféle közösségi rendező elva zene hallgatás, ahogy mondjuk a kamaszoknak például, akkor hát nincs választásod, akkor a Spotify-on kell legyél, különben nem tudtok közös playlistet szervezni, meg nem tudjátok átvenni egymás playlistjait, és akkor az egész nem ér semmit. Úgyhogy emiatt aztán nekik például, ez valami, és nekem az egyik lányom pont tegnap megmutatta az ő rap egyét, és az valóban leírta az ő hallgatási szokásait, mondta és hogy na, tipikus, uncsi alterlány vagyok. És megnyugtattam, hogy tényleg. És hogy mennyire végtelen a ciki már, hogy a Beatles előkelő helyen szerepel ezen a listán, és nem azért, mert a Beatles-szel bármi bajom lenne, sőt, de hogy basszus, tizenévesen már nem árt csak Beatles-t hallgassunk, hanem újabb hmm. zenéket is. Mindegy, ez zárójel bezárva, de hogy szóval szerintem a többség az, az nem, nem e, ilyen evid, keresgélő, és innen egy kis ezt a YouTube-ról azt, és aztán a spotify ról meg a tider ról is még válogat magának, és akkor még nem soroltam fel, hanem, hogy belőki a Spotify-on a, hogy hívják, magyarul heti felfedezés, vagy mi az a borzasztó oh, Nem tudom, de igen, az az, az, az az valami egészen pokol. Igen, igen, és akkor az belőki, és akkor azt meghallgatja, meg meghallgatja a kedvenc DVM számát sokszor. És ez tehát az ő számukra a az biztos mond valamit. De annyiban nem érzem megtévesztőnek, hogy hát végül is tényleg abból válogat, amit te hallgattál valószínűleg. Tehát az, hogy hány percet hallgattad, hogy mik voltak a legtöbbet hallgatott számaid, ez csak egyszerű uncsi statisztika. Vicces rácsodálkozni, de az életedet nem változtatja meg szerintem. Tehát ezen azért nem szoktak szétszakadni házasságok. Ja, nem, ez egy marketing eszközt, tehát kezeljük a helyén, ez egy óriás uh -huh. plakát. Csak annak is a legolcsóbb verziója. Hát egy szórakoztató óriás plakát, mert persze mindenki szereti visszanézni azt, hogy az elmúlt egy évben miket hallgatott. Ez, ez egy entertaining gesztus. Ezzel szerintem túligéred a dolgot, de ebben nem fogunk egyet érteni. Hát túligérem Ugyan... azért, mert nem csinálja jól szerintem se, vagy hát ez, ez azonban, hogy saját tapasztalat tehát nekem nem csinálja jól. Amit nekem mutat, az nagyon keveset árul el a zenehallgatási szokásaimról. Tényleg nagyon keveset. Ez így van, mint ahogy egyébként most néztem, hogy Podcast podcast lejátszó is most már csinál Rappelot. Az egy picit <tos> pontosabban látja, hogy mit hallgattam idén podcastban. Plusz el is mondja azt, hogy a létező leges-leges-leges leghosszabb podcast, amit valaha felvettek az emberiség történetében, ez a Partizánnak a nem tudom, hatórás <tos> <tos> új Péter interjúja volt, amit... <tos> <tos> Hát szerintem a harmadiknek futása sikült meghallgatni, és az elsőből legalább négy órát aludtam. Egyébként egy tök jó beszélgetés, de, de szóval az, az nem embernek való az, az ennek az egész statisztikának a, a kicselezése mondjuk. Már-már zavarba ejtően sok embert ismerek, aki meghallgatja ezeket a végtelen hosszú beszélgetéseket. Én nem is értem, hogy hogyan, de... Ez Valóban hamarosan aki, téma lesz. A 7 órás Lendvai interjút is. mit Lendvai interjút. Tudom, mindennek van határa, tehát egy órán keresztül próbálja belőle kiszedni Gulyás Marca, hogy de kedves Ildikó, kurtál cuki csoki fiatal emberekkel, akik egyébként cukornádat takarítanak be? És sosem tudjuk meg, hogy igen, vagy nem. Volt az az egy óra, 10 perc is, de szerintem meg tudjuk. Hát dehogy is nem. Lendvai Ildikó azt mondta, hogy ő akkor friss házas volt, és ezért nem érdekelték ezek a dolgok, de másokat igen. Szerintem ezt válaszolta. Jó, de ezt nyilván nem is szükelnek. Csak a rendkedvért. De valóban egy kicsit sokat lovagolt ezen a Ujás Marci ismerem. A kedves hallgatóknak mondom, akik esetleg nincsenek képben a témával kapcsolatban, tehát Lendva Ildikó egy erősen nagymamakorú MSZP-s politikus, aki Fiatal asszonyként a, a Viten, a világifűsági találkozón volt Kubában, nem is tudom mikor, 78-ban, vagy valami ilyesmi. Igen, a világifűsági találkozó az pedig az, amit rendeztek Leningrádban is, ami ugyan nem a nyugat, de már kompilált Helsinki-be. Hát nem, ez ilyen szocialista tömnek volt a nagy nemzetközi szigetfesztiválja. De mindegy, és erről, erről, erről beszéltünk most egy pár szó erejéig. Szóval mindegy, keveredjünk ide. Bocs, még egy lábjegyzet. Kedves fiatalabb hallgatóink, az MSP egy korábban nagy párt. Már-már egy a mondhatnánk. Egy régebbi időszakban most már. Hát, Ma pedig egy közepesen rossz vicc. Egy törpe párt. Igen. Szóval a károsságát nem érzem a vrappednek, mert szerintem nem baszik egy öltés se. Ahogy mondani szokták, hogy mindegy. Hogy mit csinál, de az tény, hogy ilyenkor mindenki megosztja, és mindenki rácsodálkozik, és sokan vannak olyanok is, akik így úgy csodálkoznak rá, hogy ez mi, ennek semmi közel az, ahogy én élek. Ami oké. Okay. Igen, és ez az oka annak, ami miatt nem, amiről eddig beszéltünk. A károsságával, pedig nyilván bele kéne mennünk mélyen a kapitalizmus kritikába, amit nem fogunk megtenni, mert ez nem az a műsor, hanem problematizáljunk egy másik dolgot. Ó, hajrá, melyiket? Azt, hogy a streaming drágulni fog. Jósolja a Diverge. Az azért baj, mert ugye most tehát nagyon olcsó ahhoz képest. Egyfelől. De másfelől pontosan a siló logika miatt, amit említettél, az ember legalább három-négy ilyen szolgáltatásra előfizet, és úgy azért már legalábbis egy észrevehető mennyiségű pénzt visz el, hogyha ez mondjuk nem tudom, megduplázódik, akkor az nem lesz jó. Hát a Verge az azt mondja, hogy két dolog lehetséges. Az egyik, hogy a streaming szolgáltatások drágulni fognak, ez eddig sem volt máshogy egyébként. A másik, hogy mindenütt megjelennek a reklámok, amitől olyan lesz, mint a kereskedelmi tévé, ez még egy kicsit rosszabb, mint a drágulás talán. De a régi barátunk, a torrent, majd kihúz ebből minket. Igen. És amiért ezt mondja, az viszont az a, az a jelenségcsomag, amiről korábban már tárgyaltunk, az is lehet, hogy vitkoztunk is, amely szerint most van az a pillanat, amikor elfogy a a kockázatot őke, vagy el szegénylik a keverék, vagy mondjál már még valami hasonlót. Mindegy hát is. egyszerűen csak el, tehát igen, tehát el kell kezdeni pénzt csinálni. Igen, és azok a dolgok, amiket eddig a Ohioi matek tanárok nyugdíj alapjának támogatásával kaptunk, mert kockázatilag befektettek abba, hogy ebből a Netflix dologból ebből valami nagy lesz, vagy a Disney Plusból, vagy a Neveznevén a gyereket, bármelyik másikként streaming jellegű cuccból. Azokért most már elkezdenek majd teljes árat kérni. Ugyanez a teljes kérés elkezdődik egyébként, a ha lenne az országban, akkor az Uber-ből, hiszen azok is létrehozták azt az üzleti modellt, ami ú, nem tudom, hogy hol olvastam a héten azt a nagyon szép mondatot, hogy, hogy egészen mókásan, fenntartatlan növekedésre kiegészett üzletek voltak, és ezek most hullani fognak miként a pályva. Ja tudom, a Nikolás Storonski, a Revolut nevű Neobanknak a vezetője mondta, volt ezt. Sajnos a következő mondatában már azt mondta, hogy de ők tovább is kitartanak a kriptó mellett, ami egy. Hát bátor két mondat egymás után, de ez mindegy is. És tehát, hogy ez a, az ez úgy szokták ezt hívni a nyugati sajtóban, már a kritikusabb részében, aki nem bólogat mindenre hogy a szponzorált milleniumi életstílus stílus, az, az a szép lassan megszűnik szponzoráltnak lenni. Aki rendelt mostanában giroszt netpincérről, az már nagyon jól tudja, hogy a rendszer díj, a rendszerfejlesztési díj, már rassanul egy, egy netpincéres számla, mint egy villanyszámla. A futárnak a díja az akármi attól, ja, és nyilván azon megemelkedtek a kormányzseniális gazdasági intézkedéseinek hatására az ételek ára is, az azt jelenti, hogy miért korábban adtak egy giroszt, azért most egy harmadot adnak házhoz szeretéssel együtt. Ebben vastagon benne van az is, hogy most már nem éri meg szponzorálni azt, hogy hát az emberek majd kiszállítatnak, és egyszer csak mi leszünk az egyik uralkodók a piacon. Erre most már senki nem tesz. Egyébként pont a futpont a tulajdonosa, a Dordes, az arra most szivárgott ki a héten, hogy valami 1200 embert fog leépíteni az Egyesült Államokban. Hát azért most mindenki leépít, de igazad van, már vagy igaza igazad van, a nem kívánt aláhúzandó, de azért az is igaz, hogy mindenkit megüt most a, a válság, és ez a válság szó ez nem is tudom pontosan mit fed, mert ez fele a recessziós válság fele meg a nem dotcom lufi, annak már nem nevezhetjük azt, ami most történik, ez inkább egy növekedés lufi, startup lufi. Az olcsó pénz vége. Olcsó pénz lufi. Jó, az jó egyébként. Szóval, hogy az, az most sokakat megüt, meg nem csak az, azért. Szóval, amikor a Meta vezetője Mark Zuckerberg arról nyilatkozott, hogy miért is kell kirugni mennyit is 11 ezer embert, jól emlékszem? Nem emlékszem a számra sokat. Akkor sokat. Szóval, amit ő mondott, az nem arról szólt, hogy nagyon sokat tettünk a metaverzumba, pedig nagyon sokat tettek a metaverzumba, és nyilván, az első másodperccől tudták, hogy amit most beletesznek a metaverzumban, annak egyáltalán semmi, de konkrétan semmiféle return -ja nem lesz. Tehát azon nem lehet keresni egy filért most még. Tehát ez egy tervezett beruházás volt. Ezzel szemben, ugye, Márk azt mondta, hogy azért állnak most ilyen szarul, mert ők nagyon abban bíztak, hogy azt, azt hitték, hogy a Covid után lesz egy felpattanás, hogy az emberek visszatérnek a világba, és ettől majd nekik sokkal több reklámbevételük lesz, de ez nem így történt. Valahogy az emberek nem úgy tértek vissza a világba, ahogy azt ők elképzelték. Hát illetve itt azért van kettő másik dolog, hogy az egyik, hogy a metának sikerült ö, teljesen lenyugdíjasítani a magát, vagy legalábbis magára valamit adó tínédzser azért nem találja magát. Ja, úgy érted, hogy, hogy idősebb korosztály használja már csak a metát. A igen, igen, igen. Mm -hmm. nyitott Facebook appal, vagy a telefonján Facebook appal, mert hát ki akarja azt, hogy bulizzák azért. ez hát az igaz, de mondjuk Instagramot meg azért használnak a fiatalok is, már pedig az is az a vég. Igen, ámbátor meg a feedjét cseszték ugye szét. De ettől még használják a fiatalok, csak a feedet már nem nézi senki. Mármint a fiatalkorosztály egyáltalán nem néz feedet, az messzengerezésre használja, meg Storyt néznek. Igen, tehát egyelőre azért már mondjuk pusztító módban van a cégnél, hát, de majd egyszer csak megtalálja az igaz utat, hiszen senki más nem fogja nál a cégnél megtalálni az igaz utat, hiszen nem lehet kirúgni a fő, fővezért. A cég egy kicsit most tényleg maga alatt vágja a fát, én is így gondolom, de alapvetően én szerintem tényleg nem azért, mert nagyon sok pénzt fektetett a metaverzumba, azzal inkább az a baj, hogy az a pénz most jófajta tartalék lenne, de hát arra hiába bazírozik, vagy bazírozna, hanem az a baj, igen, hogy, hogy a, a reklámbevételek növekedését várták a COVID végeztével, és ez valahogy nem jött össze. Hát a metaverzumos is kalandjuk, az, az a vicces balfaszkodás, de erről már beszéltünk korábban is. Erről majd akarok beszélni hosszabban is, mert volt egy csomó metaverzummal kapcsolatos élményem az elmúlt héten. Egy kedves hallgató is jelentkezett metaverzumos beszámolókkal, amennyiben a multinál, ő dolgozik, nagyon megpróbálják bevezetni, és ettől mindenki, aki nincsen rá, izgulva a dologra, szenved, mint a kutya. Mert hát úgy néz ki, mint egy videojáték 21 évvel ezelőttről. Aki ezt a mostani Horizon Worlds-ot akarja bevezetni a vállalatánál, az tényleg elvesztette az eszét. Ez semmilyen értelemben nem alkalmas még arra, hogy... Én nagyon várom, hogy kipróbáljam a Meta Quest Pro-t, tehát a Meta-nak a legfrissebb nagyon drága virtuális valóság szemüvegét, amit inkább nem is professzionális felhasználást szánnak, hanem, hanem ilyen fejlesztői eszköznek talán, azért is ilyen drága. De már ott már elzúgott el, el a szemem előtt, tehát már valaki így átemelte A-ból B pontba az irodában, és ott volt a szemem előtt, csak még nem tudtam belebújni, de majd a jövő héten már belebújjak. Ugye ez egy elég jó szemüveg, amit még mindig kényelmetlen hordani, legalábbis a Vörzsnek a tartós testje azt mondja, hogy azért ebben még mindig nem lehet dolgozni, mert részben kényelmetlen, részben meg... Egy óra után lemerül? Hát be kell dugni, bedugva kell tartani, akkor, akkor nem merül le. Viszont ugye ennek az az egyik ígérete révén professzionális felhasználásra is szánják, hogy belebújsz, és akkor három, brutális nagy kijelző van a szemed előtt, vagy akármennyi egyébként, tehát oda pakolhatsz magad köré egy csomó kijelzőt, és azok letükrözik a laptopodnak a kijelzőit. És ez igaz is, de ezt elég rosszul teszik, mármint hogy ilyen pixelesen és nehezen élvezhetően néznek ki azok a kijelzők, szóval, hogy nem jó vele dolgozni. Viszont cserébe vannak befele néző kamerái is, amitől szemmozgást, meg egyfajta arcmimikát is le tud figyelni, úgyhogy az avatárod az már tud grimaszolni, meg eh, tud szemezni a másik avatárral, hogyha ezt használod. Ezek azért érdekes feature -ök. Persze, csak 15 évvel ezelőtt ezt videóképp a Tandbergnek a távjelenlét rendszerre megcsinálta. Igaz, ahhoz nem járt egy... Hát jó, csak akkor senkinek nem volt szüksége rá még. Most sem. De, de a szem, az nagyon fontos lenne szerintem a... a Hű, hirtelen akartam mondani a kifejezést, ami itt van, pedig a nyelvem megyén. A szemkontaktust? Azt a szót kerestem, igen, a szemkontaktust. Szóval, hogy azt gondolom, hogy a, az elmúlt két évnek a, a Zoom terória, vagy Teams terrorja az arra tanított meg minket, hogy végtelenül nehéz úgy beszélgetni, hogy nem lehet szemkontaktust tartani a másik féllel. És hogyha ezt le lehet közni, akkor azért ez nem lesz rossz. Én voltam már ilyen beszélgetésben a metaverzumban, sőt, egész pontosan annak a egyelőre teljesen használhatatlan Workrooms nevű ilyen üzleti csetjében. És ha bár tényleg mindenféle bagoktól hemzseg, de amúgy, hogyha azok az avatárok, amik a beszélgető társaimat jelenítik meg, nem ilyen vicces béna figurák lennének, akkor ez egy ez egy használható dolog lenne, tényleg, az tényleg nagyon, nagyon immerzív, még ilyen béna formájában is. Ezzel az a baj, hogy a minden, amit, amit mondasz róla, az azt mondja, hogy ez, ez egy asztalon mellett ülő munkás technológia. Annál pedig lényegesen többet öntöttek már rá pénzt, hogy csak ennyi legyen. Az avatárok egyébként, amikről beszélsz, azok most megnéztem hirtelen, hogy hol voltak ugyanilyenek. Volt annak ide egy szórakoztatóipari hardware, amit nagyon szerettek, rendkívül széles széles intervallumon szórt, tehát, hogy a, a gyerekeket is megszólította, és az időseket is elhet lehet kapatni. Igaz, hogy ez szükség volt saját kijelzőre, úgy hívták, hogy Nintendo wii és 2006-ban adták ki. Igen, igen, az nagyon népszerű volt, és valóban van hasonlóság, de ugye az, azt nem kell higgyük, hogy itt fog megragadni ez a technológia, és ilyen béna fognak csak tudni csinálni, mint hogy már most is vannak olyan szolgáltatások, ahol hát a fotorealisztikussággal kacérkodó avatárok vannak. Túlzásokba bocsátkozol, de oké. Okay. Hát azért mondtam a kacérkodót, mert nem fotorealisztikus, de fotókból kiinduló, azokat applikáló ilyen avatár szolgáltatások vannak. Tényleg. Ez a... Te annyiban kacérkodás, hogy most kinéztem az ablakon és lekacsintottam a lányra, hogy ha emellettel lejjebb az egyes a megállójában. Magam is kacérkodtam vele. Ja, de nem, annyira nem vészes egyébként, de mindegy, mert tehát annyira botornak csak már ne gondoljuk magunkat, hogy az a technológia, ami most per pillanat elérhető mainstreamben, az lesz két év múlva is az elérhető, annál sokkal jobbakat fogunk látni. Szóval szerintem ez a része nem fog gondot okozni, és meglepően jó avatárok fognak minket képviselni két év múlva a VR-ba. Ha lesz még ilyen egyáltalán, az arra azért nagyon nagy tétben nem fogadnék. De minden megvan ahhoz a technológiai fejlesztésben, hogy két év múlva sokkal jobb 3D tévéink legyenek. Hát ezért mondom, hogy ugyan a 3D tévék jók voltak, és mostanra egyébként eljutott odáig a technológia, hogy én naponta dolgozom olyan laptoppal, ami tényleg tud 3D ként képet jelezni, mármint kijelezni, úgy, hogy nem kell hozzá a szemüveg sem, de, de hogy nem kellett, ez nem kellett senkinek, vagy hát lényegében senkinek, és ezért a technológia olyan szinten pusztult el, hogy az elmúlt hetekben volt ilyen, nem is garázsvásárt a cégünknél, hanem ilyen raktárkipucolás, ahol a mindenféle ilyen levedlet már semmire nem jó technikákból válogathattak a kollégák, és hónuk alá csaphatták, az, és a az viették, És így lett nekem végre itthon egy második monitorom, már mint, az, már mint egy monitorom, ami egy, hú, mekkora ez olyan, nem tudom, 18-21 colos, valami ilyesmi, LG 3D TV, ami egykor fontos volt cégünknél, de most már egyáltalán nem az, úgyhogy csak így ki kellett selejtezni. Pedig ez egy rendes 3D TV, a szemüveg már nincs meg hozzá. Szóval, hogy ez nem kell már senkinek, vagy nem kellett akkor senkinek, és most sem valószínű, hogy érdekel embereket. Miközben meg egy csomó ilyen részterület van, ahol baromira jön fel a 3D technológia. Elkanyarodtam nagyon messzire. Egy fontos tanulság, hogy, hogy hajlamosak vagyunk úgy kezelni a technológiákat, hogyha valamit megcsinálnak nagy cégek sok pénzből, akkor azt úgy kezeljük, mintha az szükségszerűen tovább menne. Így van, és ez hiba. Abszolút. És ez hiba. Mert egyáltalán nem biztos, hogy ez meg fog történni. Egyébként ez szerintem azért viccesebb még egyelennél is, mert mi ö, vevők, vagy szóval mi a piac hajlamosak vagyunk így kezelni ezeket a technolóziákat. Hát a te et, vagy szóhasználatodban lehetünk akár áldozatok is. Viszont ezek a nagy cégek, akik ezt csinálják, ők nem így kezelik. Ők én szerintem végtelen sokat tanultak az elmúlt húsz évben az ilyen fajta technológiai fejlesztésekből, és ők nem így kezelik, ők egy excelben jól kiszámolt nagyságrendet beleinvestálnak ezekbe a technológiákba, és közben nagyon figyelnek, hogy lesz-e belőle valami, vagy nem, és nagyon hamar kivonulnak, és amikor tekézni szoktuk a Google-t, vagy más nagyokat azért, hogy viszonylag hamar bezárnak olyan szolgáltatásokat, amik akár még életjeleket is mutattak, vagy amik egyébként eleve sem tűntek életképesnek, és beigazolták az életképtelenségüket, akkor valójában ezt csinálják, hogy befektetnek a próbálgatásba, és amikor látják, hogy nem jön be, akkor nagyon gyorsan kiszállnak belőle. Szóval szerintem ez van most ezeknél a technológiáknál is, és ezért érzem egy kicsit olyan megfontolandónak arra figyelni, hogy a, a VR-ba, meg a metaverzumban most azért, Szóval nem az a fajta befektetési kedv van, ami a 3D be volt, hanem annál egy nagyságrendel, vagy két nagyságrendel nagyobb. Ami nem azt jelenti, hogy ez jó dolog, vagy hogy kelleni fog, csak azt jelenti, hogy le fogják nyomni a torkunkon valamilyen formában, mert nagyon sok pénzt tesznek bele. Máshol van a hype skálán, szerintem. Illetve az áldozatot azt még, mint kifejezést azért védeném, mert ha egy olyan viszonyban, vagy viszonyt feltételezünk, ahol én, mint user, esetleg, mint vásárló, az még rosszabb persze. Jó indulaton azt feltételezem, hogy a cég, a szolgáltató, akárki az csinál egy terméknek tűnő dolgot, amit X időn keresztül támogatni fog és működni fog majd nekem. Miközben ő azt mondja maga, ö, cégem belül, hogy ez egy labor jellegű kísérlet, az emberek úgysem fognak rinyálni, amikor bezárjuk, akkor ez nem egy szép és őszinténségre építő kapcsolat, hanem hanem valami egészen más. Hát ez így van, ezt el kell fogadjam. No de, ö, voltál véres dolgokon, akarsz erről te még beszélni? Elkonyolódtunk jobbra-balra itt. Is. Ó, mindenképpen, két értelemben is. Egyrészt nem, nem is csak, hogy véres dolgokon voltam, hanem múlt hétvégére hazahoztam egy Metaclass-2-t, tehát a metának azt a szemüvegét, azt a VR szemüvegét, ami standalonban is használható, azaz nem kell összedugni egy laptoppal vagy számítógéppel, hanem pusztán a szemüveg meg a két kontroller így magában is használható mindenféle dolgokra. És ezt azt hiszem, hazahoztam csütörtök este, és hétfő reggel vittem vissza a munkahelyemre. A kettő között meglepően sokszor használtam. Használtuk, a gyerekek is használták, meg én is. Ezt akartam kérdezni? Igen, igen, igen, ők is kipróbálták, persze. Egyrészt mindenki, aki feltette a szemére, az úgy kezdte, hogy wow, ú, oh, oh, oh. És tényleg ez úgy folytatódott is elég sokáig, szóval, hogy azért ez tényleg nagyon, nagyon erős cucc. Már az erőt úgy értem, hogy egy olyan formatívnak mondható élmény, ami nem abból táplálkozik, hogy ilyen nagyon valósághű, vagy hogy végtelenül pixelhelyes, vagy szóval hogy nagy felbontású és fotorealisztikus, mert nem az. Egyáltalán. Sőt, ez a Quest 2, ez attól szenved, hogy, hogy úgy kell rajta fókuszt állítani, és akkor itt szemüvegesekhez szólok elsősorban, hogy a fejpánton kell egy kicsit, tehát a fejpánton, amit csak úgy ki kell a, a tépőzárat tépni, és egy kicsit feljebb állítani, és visszatépőzárazni. Szóval ez a fókuszállítás módja, hát nem egy precíziós megfejtés, lényegében lehetetlen rendes éles képet elérni. Te ez a klasszikus mérjél, lézerrel, jelöli krétával, vagy a baltával megközelítés. Hát igen, nagyon olcsó. Egyébként lehet hozzá kapni ilyen third-party fejpántokat, és azzal állítólag sokkal jobb, de mindegy. Így is nagyon-nagyon bevonzós, szóval, hogy, hogy így nagyon jó. <gül> Na, ez, a, ez, a, ez az első kijelentésem róla, hogy amikor egy alkalmazás megtalálja, hogy mire használja ezt az egészet, az nagyon jó. És itt gondolhatsz arra a végtenetszű dologra is, hogy, hogy téged, mint egy valójában egy 360-as kamerát beültetnek egy F-5-ös gyakorló vadaszgépbe, egy Northrop F-5 Grummanbe, ha jól hiszem, hogy jól mondom a nevét, mindegy, egy ilyen jet, jet amin gyakorolni szoktak az Észak -Amerikai a észak-amerikai kontinens és Kizállok tévét néző hallgatóinknak a MiG-32-es a Top Igen, igen, meg általában nagyon sokszor játszotta az f a, a szovjet menővadászgépet. ez valóban így van, az, az volt általában a, ezekben a filmekben az ellenség. Különös ismerte, hogy egyetlenül második egyetlen szovjet vadászgépre sem. Ez így van, igen. Na, és hogy szóval, hogy beültetnek átsülésre, és, és mennek egy ilyen erős kört, és ezt csak egy sima videó, tehát semmi interakció, csak egy 3 videó, és hát lefostam a bokámat konkrétan, nagyon erős élmény volt. De szóval, hogy vannak olyan alkalmazások is, amik tényleg nagyon jók, tényleg nagyon másfajta élmény, mint bármi más, amit eddig tapasztaltam, és vannak olyanok is, amik kevésbé jók. Mondjuk végig élveztem egy Anna Frank házát, illetve a padlást, ahol bujkáltak a családjával, és egy általában az életének ezt a szakaszát bemutató, ilyen doku alkalmazást, ami vizuálisan oké okay volt, tartalmilag oké okay volt, tehát lekötött, meg végig akartam nézni, de a megoldás azért az az ilyen belekényszereskedés. Bele hú, hát itt egy VR szemvek, hogy lehetne ebbe beleszuszakolni egy írott naplót? Hát valahogy megcsinálták. Ez a régi sótármechanika, jól gondolom? Tehát ez a mész előre, és időnként elmondja az vezetőnél, hogy mit látsz. Igen, igen, igen, és hogy amit meglát, az azért mégiscsak egy néhány szoba, aminek hol erre a falára van felírva, vagy szöveg hol arra a falára, és közben felolvassa egy hang. De egyébként még így is elég erős volt tényleg így átélni, hogy ott azon a kis padláson, ahol Anna Frank és családja, megismerőseik két éven át nem is raboskodtak, rejtőzködtek, aztán végül mégis csak elvitték őket 44, azt hiszem, tavaszán, és hát szegények mind meghaltak a koncentrációs táborban egy két héttel a felszabadulás, vagy a felszabadítás előtt. Szóval, hogy azért még így is meg tudott ütni a történet, pedig hát nem láttunk semmit, csak szobákat. De nem ez volt az erős egyáltalán, hanem tényleg a, azok a az alkalmazások, meg játékok, ami kifejezetten arra lettek készítve, hogy én megtapasztaljam ezt a 3D világban, kitalált 3D világban való molyolást, és azok tök állatok. Hát hiszen szegény ember az, aki a saját platformára sem tud demo alkalmazást csináltatni. Hát az most mindegy is, de hogy mert igen, igaz, de hogy tényleg működik. Tehát hogyha valaki jól nyúl hozzá ehhez a platformhoz, akkor ez egy nagyon erős élmény, semmi köze ahhoz, hogy majd mi ebbe fogunk élni, és ezért aztán a környezetünk lepusztul, és nem fogunk élőben találkozni a barátainkkal. szerintem ilyen nincsen, de, de hogy nem egy ilyen gimik, nem egy olyasmi, mint a 3D TV, hanem tényleg nagyon nagyon jó tud lenni. Ez volt az egyik élményem, a másik, és ennél hát még sokkal formatívabb élményem az volt viszont, hogy hát tényleg csak a nagyon kitartó hallgatóink tudhatják, de azok tudhatják, hogy nekem a vadászrepülés, vadászrepülőgép szimulátorok azok nagybániám volt, aztán már egy ideje nincs itt a életemben, de az emléke megmaradt, és mindig is azt gondoltam, amikor vadászrepülőgép szimulátorokkal játszottam mondjuk 15 évvel ezelőtt, hogy ennek igazán úgy lenne értelme, hogyha ezt VR-ban csinálhatnám, és tehát, hogy föl tudnék nézni balra, fölfelé, és nem a, a joystickkal kéne, vagy a joystickonak is kis ötirányú nyomógombbal kéne állítgatnom az én nézetemet, hanem egyszerűen csak föl tudnék nézni. Úgyhogy nagyon vártam, hogy egyszer majd kipróbálhassam a VR-ban a hadászrepülést, és most, most eljött a pillanat, amikor otthon volt ez a szemüveg, vettem rá egy átállítólag a platformon elérhető egyik jó repülőgép szimulátort, és akkor én becsekkoltam oda. És ugye ez még az hozzátartozik, hogy én nem, tehát sokan szoktak panaszkodni a vr hogy szédülnek tőle, vagy hogy nem tudom, szóval rosszul létet okoz nekem, soha semmi ilyesmi nem volt, én tök jól bírom az ilyesmit. Én valódi gyakorló repülőgépen is repültem már, és csináltak velem mindenféle manővereket, és csak sikongattam, az élvezettől semmi bajom nem volt. És most először, 15 év várakozás után bementem ebbe a szimulátorba, és olyan kurva rosszul lettem, hogy majdnem elhánytam magam, és aztán egy fél nap múlva még egyszer megpróbáltam, és megint nagyon rosszul lettem. Úgyhogy, hát egy nagy álom, a szerte foszlott, vagy legalábbis ez a szoftver, ez valahogy nagyon nem jött be nekem, de nagyon rosszul lettem tőle, úgyhogy hú, ez rossz volt így elengedni a gondolatot. Van egy lényeges kereszt kérdésem egyébként. Figyelek. Hogy te, illetve lányaid egyébként úgynevezett videójátékokkal játszatok-e? Hát a lányaim mobiljátékokkal játszanak, amiknek nincs hozzá. a zsánerhez, amit kérdezel. Én játszottam már, de nem vagyok egy gamer egyáltalán semennyire. Mert hogy az, amit leírtál, az, az nagyban hasonlít ahhoz, amikor először beült az immerzívítás, aminek semmi köze egyébként a grafikai megvalósításhoz. Így van, az nem az nem arról szól valóban. Na hát ezt szerintem vissza fogunk térni ez a témához amúgy is. Igen. De van kettő darab kötelezően megnézendő videóm a kedves hallgatóknak. Az egyik az egy nyilvánvalóan poén videó, és hát a másik is annak van legyártva, de az így reklám. Mind a kettő azt próbálja demózni, hogy a hangfelismerés, mint technológia, az nem feltétlenül arra hivatott, hogy az ember a lakását izgassa fel vele, hogy akkor most nyissa ki az ajtót, vagy bármi hasonló történjen, hanem hogy, hanem hogy az egy gimik. Ebből a bbc szerintem már magunk is linkeltük. Az, amikor két skót csávó próbál egy hangvezérelt, angolul beszélő lifttel beszélgetni. Az megnéztem az Az nagyon-nagyon vicces. Évek óta ismerem, és mindig nagyon jókatra hölgök rajta. Ugyanakkor a másik sem rossz, amikor a fickó, és ezt a point már a West is is elsőzötték egyszer persze, amikor uh, a sajtószobbűvő elmegy uh, fogorvoshoz, és emiatt Josh tartja a sajtói uh, eseményt, és mindenféle hülyeséget válaszol. No, itt uh, ilyenek azért nincsenek, de megpróbál uh, fogorosi kezelés után beszélni a hangfelismerős lakásával, aminek az egyik vége az például, hogy esőben áll az ajtó előtt és ültözik vele. Mert nem engedi őt be az Open the Door kifejezésre az ajtó, mert elég rosszul hangzik frissen, furt foggal. Igen. Az ilyet azért szeretem, és ezért is raktam be adásnaplóban, mert mind a kettő emlékeztet arra, hogy, hogy bármely technológiahoz kell egyfajta szkepticizmussal viszonyulni és gondolni azt, és erre a humor nagyon jó eszköz azért. Hogy mik azok a szituációk, amikor bár normál esetben működik nálam, nem normál esetben esetleg nem jutok be a lakásomba. Hát ez emiatt nem érdemes egyetlen technológiára építeni semmit, de egyébként ez pont ma, ez hú, uh, ezzel kapcsolatban nagyon sok mindent gondolok. Az egyik az, hogy épp most kezdődött el az a dolog, ami nálunk a házban minden évben elkezdődik így november közepén, akkor elkezd hideg lenni, és a kapu, már mint a családi ház kertjébe bevezető utcai kapu, zárnyelve megmakacsolja magát, és miután kinyitjuk, nem. tehát behúzódik a zárnyelv, és nem hajlandó vissza csúszni, mert valami szorul a hidegtől. A vd 40 korlátozottan segít rajta, de nem, nem az igazi. És ez is pont olyan, hogy így. Hagyatkozunk egy technológiára, ami ez esetben a mechanika, ami az év 11 hónapjában tök jól működik, de van négy olyan hét, vagy mondjuk lehet, hogy hat, amikor meg nem. És amikor ilyen folyamatos bosszuság bejutni ezen a kapun, mert mindig az van, hogy így kinyitjuk, nem csukódik vissza, akkor rá kell fordítani az árnyelvet, de akkor aki következőnek jön, az nem tudja kinyitni, az akkor idegesen csönget, akkor ki kell menni egy kulcsal, Szóval az egész olyan macera, mert hogy erre a speciális körülményre valami ott nincs felkészülve ebben az ajtó zárrendszerben. És hát ugyanilyen a hangvezérlés, de hát azért nem ugyanilyen a hangvezérlés többsöbből vérzik. A másik, amit el akartam mesélni, hogy a héten Hát vezettem egy konferenciát, mármint ilyen házigazda voltam egy konferencián, ahol a voicebotokról volt szó, meg egy konkrét voicebotról, amire sajnos nem mondhatok ennél konkrétabb dolgokat, ez nagyon idegesítő, mert így nehéz lesz róla beszélni. Adj neki egy kódnevet, az tüntmesterünkről a mocskosvére a Vornellisznél bevált hogy hírlevelében minden olyan dolog, amiről nem beszélhet, az kap egy kódnemet, és is az úgy emlegető, hogy mi van azzal. Hát ezt most nevezhetem voicebotnak. Ügyfélszolgálati voicebot egyébként, és most fog majd mindjárt bemutatkozni. Egyrészt az derült ki számomra, hogy ez egy mesterséges intelligenciával jócskán megtámogatott, de nem ez a leglényegesebb része, ez egy alapvetően nyelvtechnológiai hátterű valami, tehát szövegfelismerés, szöveggenerálás, ilyeneket kell tudnia. Ezek egyébként elég jól mennek már a szoftvereknek, akár a szövegfelismerés, akár a szöveggenerálás. A kettő között van egy nagyon nehéz rész, amikor azt a szöveget, amit felismertünk, azt értelmezni kell, és valahogy átfordítani egy ilyen abstrakt szintre, ami meg a, az információs szint. Tehát amikor egy ügyfél akár csak egy viszonylag hétköznapi módon is kérdez egy dolgot, ami egyébként egy nagyon egyszerű dolog. Tehát mondjuk három információ pontja van. Uh -huh. Nem tudom, honnan, hova, mikor, vagy mettől, meddig, mennyiért. Kb. ilyen szint. És ezt ugye elmondatni egy ügyféllel nem olyan bonyolult. És ezt képest is olyan durván bonyolult tud lenni, és annyi mindent kell kezelni, hogy... És akkor, na, hogy mi a baj a voicebotokkal, ezt akarom, meg a hangfelismeréssel ezt akarom elmondani, vagy erre akarok kiukadni, hogy tökéletesen le tudjuk írni azt, amit mondanak. Most már azt a két csávót, aki beszélni próbál a lifttel, azt egyébként tök jól le tudjuk iratozni. Nem lenne a valóságban ez a probléma, hogy fiába mondják azt, hogy a 11-re akarnak menni, és a lift nem érti azt, hogy ala van. Mert hogy ettől tízig a számokat kéne igazából. Igen. Csak nem volt hozzá a minta. Szóval, hogy de ez ma már nincsen, és tök jól le tudjuk venni az, hogy mit akar mondani. Vissza is tudunk generálni bármiféle szöveget, de van az a feladat, amikor ezt azt, hogy Vigyél már fel babáma 11-re, ezt a mondatot le kéne fordítani úgy, hogy egy gomnyomása 11-esen, és ez a nagyon nehéz, és erre nem igazán jó a neurális háló, amit mostanában divat mindenre használni, ami egyébként, a majd mindjárt beszélünk róla, az ilyen transformer modellek, amik a szöveggenerálásért, meg akár a korábban emlegetett képgenerálásért felelősek. Szóval, hogy ez nem igazán jó rá, mert az ugyan nagy valószínűséggel megoldaná problémát, csak sajnos lennének ilyen nem túl gyakori, de nem is túl ritka esetek, amikor meg valami teljes hülyeséget csinálna, vagyis értene félre. Itt közbevágnék, hogy ezt én úgy magyaráztam meg magamnak, egy teljesen más feladatnál egyébként, és ezért vagyok rendkívül mélyen és szívesen csalódok, de egyelőre még nem volt. Egyenőröm még várat magára Na. A, az önvezetéssel kapcsolatban és erre mondta kb. két hét az AI Motiv, akit akkor még nem vet meg a stellantis az egyik szakértője, hogy hát ő úgy látja, hogy az még legalább egy tíz év, amíg az uh, fenntartó, működőképes, ilyen igazi önmagát vezető autó lesz, hanem több. Ezt majd igény szerint megkeresem a pontos mondatot a érzeteim között, hogy a, az élet az tele van uh, ecskézekkel, és hogy valójában az a, az a fajta megközelítés, hogy uh, hogy van a, a nagyvilág, ami az esetek 85%-a vagy 98 vagy akárhány. És van a kis százalék ecskéz, a, a szélső értékek a külön egyesével lekezelendő problémák. Tehát, amikor a terhes nyugdíjas néni a lába előtt egy szatyrot ö, lóbálva és egy gyermekkocsit tolva. Hát mögött egy. Ö, tudom. Nadrá viselő cirkuszi bohóccal, lép le az autó elé, és az nem tud mit kezdeni ezzel a képpel úgy egyben, az valójában nem így néz ki. Hanem, hogy valójában nyugdíjas gyakorta kell át az úton, nem ritkán húznak maguk után ilyen gurulós szatrat. Csak a, a világot leképező elme, ami ebben esetben nem a mesterséges intelligencia, hanem az, aki összerakta a teszt eseteket, az nincsen tisztában ennek a gyakoriságával, vagy nem gondol bele, vagy kicsúszik a mintából éppen, vagy a világ az milyen fraktászerű, és e, tulajdonképpen nagyon sok ecskézből áll, és mit a 40% egyszerűen lekezhető esetből. Amit mondtál abból a három verzióból, a harmadik mm, az igaz csak. Tehát ez a nem gondol bele meg azt mondtad, hogy nincs benne a mintában, ez nem, nem egészen így van. Mert ugye, ha például a Tesla önvezetéséről beszélünk, az ma még előkerül. Akkor az konkrétan desken videókra épül a, a tanítása jó részt, ami hát a, a való világból veszi a példákat, és hogy az, hogy ezeken a desken videókon viszonylag kevésszer szerepel banyatankos néni nadrákosztum és bohóc által követve, az igaz, és emiatt nem is tud rá felkészülni a neurális háló, de hát azért nem, mert hogy ez egy nagyon kis százalék az eseteknek, de valóban ami kevésszer szerepel a tanító adatbázisban, az, arra nem fog felkészülni a, az emmi. Mint ahogy azt már tapasztaltuk egyébként korábban, tehát ez, ez adatolt dolog, hogy a, amikor Tesla először beoszta azt hiszem, hogy Norvégiába talán az önvezetést, akkor, meg az autóit, akkor kénytelen volt olyan dolgokkal szembesülni, ami egy Norvégot sosem lepne meg, például a hó. Igen. Hát igen, de azokkal nyilván a hóval meg fog küzdeni, mert azért ez egy elég közismert jelenség a világban. A tankos néni és bohóccal az nem, azzal nem is fog tudni sokáig megküzdeni szerintem. És az a vicces, hogy ugyanazt mondjuk egyébként, mert én azt látom, hogy kétféle megközelítés létezik. Van az egyik, hogy megpróbáljuk a világot az ő összes ecskézével valamiféle szabályrendszerbe foglalni. Tehát szépen leírni azt, hogy nézd csak mesterséges intelligencia, itt van a világ 90%-a, az kb. egy rugóra működik. Azt tanuld meg. És itt a maradék 10% az meg mindenféle bonyolult egyedi eset, azokat meg itt leírjuk neked szépen felsorolásszerűen, azokkal is kezdje valamit. És érdekes módon így működik a mesterséges intelligencia megközelítés is, meg, a, meg az ilyen hibrid, például a hangfelismerős megközelítések is. Tehát, hogy akár innen, akár onnan közelítünk, valahogy mindenképpen az lesz belőle, hogy a, a 90 ot azt jól le tudja kezelni az MI, mert statisztikailag az elég szer fordul elő a praxisában. A 10 kal viszont nem nagyon tud mit kezdeni. És amikor egy ilyen egyszerű dologról, mint egy voicebotról van szó, amely egy ügyfelszolgálatónk kéne, hogy valami nagyon egyszerű kérdésben adjon tájékoztatást, akkor annyi nem gondolnád, hogy milyen sok ecskéz van. Én pont, hogy gondolnám, ezért akartam belekötni abba, hogy ez a 90 az bőven lehet, hogy nem annyi. Időszámításunk előtt, amikor az origó még egy újság volt, egyszer a majdnem művészetek ezért völgyét mondtam, de nem az, hanem kutatók éjszakáján elmentem a Stakiba megnézni az ő szövegfelismerő rendszerüket, amiben az volt az izgalmas, hogy, hogy a MÁV jegyvásárlást próbálták lekezelni. És ez egy ilyen tudományosan megcsinált jó egészséges projekt volt, tehát hogy álltak emberek a pénztáros mögött hosszan és jegyzetelték le azt, hogy mit mondanak az emberek, amikor ígyet így vásárolnak. Ez egészen más, mint amikor megpróbáljuk azt mondani, kitalálni, hogy mit mondanak az emberek, hiszen bárki, aki látott már nyelvi vagy figyelt arra tudatosan, hogy a nyelvhasználók hogyan beszélnek. És itt szúrnám közbe azt, hogy a nyelvhasználók például nem úgy beszélnek, mint mi itt a podcastban, mert mi legalábbis próbálunk zárt mondatokat létrehozni, bár ez most például megtörtem, hanem a nyelvhasználók azok, így mondanak mindenféle szavakat egymás után, amit értünk, mi is ilyeneket mondunk egyébként. Ugyanitt, aki szerint háttal nem kezdünk mondatot vagy éssel, hát az egyrészt álljon a sarokba, és gondoljon arra, hogy most mit csináltam ebben a két mondatban egymás után. No de, itt megfigyelték azt, hogy miket mondanak, és aztán rájöttek arra, hogy itt uh, tulajdonképpen néhány információt kell mindenáron kiszűrni a bejövő kb. egy mondatnyi szövegből, és, uh, és az alapján ajánlani valami dolgot. Így van. Akár úgy is, hogy feltételezzük azt, hogy a kiindulási állomás az, ahol az adatot felvesszük. Ennek a cikkemnek az volt a címe, ami egy idézet egyébként, bár itt elfelejtődött a címben idézőjelbe tenni, hogy felsőgödik kérek egy ilyen nyugdíjas. Ebben benne van a kiindulási hely, hiszen ott veszük fel az adatot, ott. benne van, hogy hová szeretne menni, és benne van, hogy melyik kedvezményosztály, ám bátor, ehhez képest teljesen máshogy van az a szó. Na igen, igen. Pontosan erről a problémáról beszélek én is, és meg arról, hogy, és ez kétféle megközelítésben lehet megpróbálni megfejteni. Az egyik, hogy leíratozzuk ezt a szöveget, megpróbáljuk kiszedni belőle a, az úgynevezett, most nem fog eszembe jutni, milyen entitásokat, de szóval azt, hogy felsőgöd, meg nyugdíjas, meg délutára, és aztán megpróbáljuk ezeket megfejteni, és abból, kitalálni, hogy mit akarhat ott a user. A másik megközelítés az meg a neurális hálós megközelítés, amikor nem próbálunk semmiféle szabályokat felállítani, hanem azt mondjuk, hogy nézd csak, itt van az elmúlt egymillió uh, utas igény, vásárlási igénynak a hangfelvétel, ezt hallgassad meg, aztán jöjön rá, hogy melyik micsoda, mármint hogy ne jöjön rá, csak hogy Tudjad, hogyha kb. ilyen jellegű hangokat hallasz, akkor ott valójában felsőgödre kértek egy 90 nyugdíjas egyet. A kettő más egyébként másféleképpen működik. Az első a szabály, a második meg egy ilyen statisztikai megközelítés. És pont ennél a, a hangfelismerésnél, pontosabban a szövegértésnél egyik sem működik igazán jól. Mert mind a kettő nagyon könnyen tud zsákutcába futni. Vagy hát tévútra... Érni. Illetve bocsáss meg közbeszúrnék egy fél mondatot, hogy ö, akármelyiket is tárgyaljuk, mind a feltételezzük azt, hogy a cégnek az a célja, hogy az ügyfélszolgálat kiszolgáljon minket. Ez nem mindig hát igaz. most feltehetjük, hogy ez pont én, amiről ez a konferencia szólt, ahol voltam, ott kifejezetten ez az annak a bizonyos cégnek a célja, és nem az, hogy, hogy ilyen sorompót állítson a, az ügyfélszolgálatra beesők elé, tehát, hogy nem az a célja, hogy ne jusson emberi kiszolgáláshoz, és ezzel megsporoljon emberi helyeket. Végül persze az a célja, hogy megsporoljon emberi helyeket. Hanem az a célja, hogy ha lehet, akkor tájékoztatást nyújtson az ügyfélnek, és még így is marha nehez a dolog. Teljesen nagy iparágokat tudunk, ahol az ügyfélszolgálatnak az a célja, hogy valami kis pénz befolyjon, és elijesszük a ügyfeled hogy hogy a telefonhívásokkal zavarjon minket, ez például a fapados repülés... Hát vagy egy csomó banki, meg biztosítási tudsz, persze. De, mindegy, de ha nem is ez a cél, akkor is nagyon nehéz ezt megcsinálni. Most én úgy láttam, de ez így persze egyre rosszabb, hogy, hogy konkrétumok nélkül beszélek erről, de majd talán egy-két hét múlva beszélhetekről a konkrétumokkal is. hogy itt meglepően jól sikerült megugrani a problémát, de még így is tele lesz ilyen fejvakarós ecskézekkel a történet, és ezt mindezt csak azért mondom, mert nagyon érdekes, tényleg ez a hangfelismerés dolog, mert ahhoz képest, hogy 200 szavas eszéket tudunk generáltatni a transformer modellekkel, úgyhogy azok értelmes szövegnek tűnnek, ha nem is feltétlenül azok, meg fényképminőségű képeket tudunk generáltatni ugyanezekkel a modellekkel, úgyhogy már unkenivelli érzésünk sincsen, ehhez képest a beszédfelismerés, vagy beszédértés, vagy szövegértés, az egy nagyon-nagyon kemény dió, és szerintem a jelenlegi technológia, tehát az a, az, a, az a mesterség és intelligencia technológia, ami ebben a kérdésben rendelkezünk rá, az nem is lesz megoldás erre. Ha csak valami gyökeresen más nem lesz, akkor ez továbbra is ilyen hangmenüket kiváltó szinten nagyon egyszerű dolgokat fog tudni értelmesen lekezelni, de az, hogy nem tudom, űrhajókat vagy autókat irányítsunk hangvezérléssel, az nem fog működni. Így. Azért mondom, hogy ugorjunk, már érdekes a téma, mert egyrészt két hét múlva majd hát, neveket is. Ja, igen, nagyon jó lenne. nem éneklem lemel a Kárpátia és Wittner Mária közös számát, amelynek az a című neveket akarok hallani. Köszönöm. Még később esetleg egyszer majd itt találkozom, amit részt is veszek erre, sor kerülhet, bár még sokkal job Viszont Vitalik Buterin, minden kriptocsalók egyik kedvenc szentje feltette azt a kérdést, hogy miért olvasnak az emberek úgynevezett longform, azaz hosszú könyveket. <gül> Szükséges-e ez? A podcastok azok elfogadható pótlékok-e? És ha nem, akkor mi a különbség a podcast és az audio könyv között? Hangos könyv között. Ami ezt, ezt a kérdést legalább egy hétig szenvedésen gyűlöltem. Mármint, hogy buterin egy tajtparasznak gondolom, már a kérdés feltevése miatt is. Ugyanakkor mostanára eljutottam annak a belátásaik, hogy van a könyveknek az a uh, szubszettje, amire ez a kérdés tulajdonképpen igaz. Igen, ez egy releváns kérdés, még ha egy kicsit fájdalmas is megélni, hogy van ilyen kérdés. Tehát, hogy mihelyt non fiction és olyan non amiben amiből lehetett volna egy 30-40 ezer leütéses magazincikk, de a, sőt, esetleg meg is írta a szerző ezt a cikket, de később felutatta -e annyi esettanulmányjal, hogy ebből egy kötet legyen? Abszolút. Akkor ez a kérdés, ez, ha nem is elevás, akkor, akkor mondjuk megfontolandó. Ilyen esetben az, olvasd el az eredeti cikket, ha csak nem... Azt írja a kritika, hogy hát de bődületesen körbe magyarázza még ehhez képest a könyvben. Szerintem egyébként a kérdés akkor is releváns, amikor fiction novázra van szó. Szerintem az nem. Tehát hogy az, a, az elmesélem neked, hogy miről szól a Harry Potter nyolc mondatban, és akkor tényleg a legmezitlábasabb példát mondtam, az nem ugyanaz, mint együtt izgulni, hogy most megússza -e azt, hogy a baziriszkusz megöli Harryt vagy sem. Vagy hogy miért kapron Ron plusz 50 pontot a Griffend amikor sakkozik azon a táblán? Félreérthetően fogalmaztam, az ilyen összefoglalókat, vagy a podcastokat a könyvekről azt nem gondolom alternatívának. Az audiobookot azt el tudom képzelni alternatívának, még úgy is, hogy én, én se tartom, hát semmiképpen nem egyenértékű a könyvolvasással, pusztán csak azért, mert te, nem te szabályozod a tempót. Az olvasásnál te szabályozod a tempót, megállhatsz, lelassíthatsz, visszaolvashatsz, újra gondolhatsz, magad elé képzelhetsz. ez nincsen. Ott menned kell a sebességgel. Az audiobook egy, egy feldolgozás? Hát, amikor feldolgozásként csinálják meg a felolvasók, akkor az. Többnyire akkor csinálják van olyan, meg. Az igaz. Van olyan könyv, amire nagyon nyugodt szívvel azt mondom, hogy ha olvasod is a könyvet, fordításban, eredetiben akárhogy is. Audiobooknak ezt a verzióját, ez bátorsággal hallgassd meg. Egyszerűen iszonyatosan jó a színész. Sőt, van olyan színész, aki, aki egyébként a James clavel a Tajpanyát, ami a, a kedvenc történelmi ponyvám egy egészen zseniális könyv. Ezer ponton lehet belekötni, de egy nagyon jó könyv egyszerűen. Aki azt olvasta fel, ,nak vannak olyan jelenetei, amik az hülyengzik, hogy jobb, mint olvasva. De hogy más hogy jó, és nagyon jó, és nagyon érzem azt, hogy, hogy, hogy hogyan értelmezte azt a felolvasó azt a jelentet, amit én egy úgyként is ismerek máshonnan már, az, az biztosan áll. Tehát, hogy ez olyan, minthogy elolvasni nem tudom, különböző fordításokat ugyanabbal a műből, amit uh -huh. szintén nem csak normális ember persze. Igen. Ugyanakkor a megértésnek egy, egy más lehetőségét adja meg az ember számára és ez nem egy lényegtelen dolog, tehát hogy olvasunk, akkor csináljuk komolyan a dolgot, vagy olvasunk szórakozásból, az teljesen valid dolog, akkor meg ér. Igen, de még úgy is azt gondolom, hogy jobba a szemmel olvasás, mint a füllel, pont ezért, hogy, hogy te szabályozod a, a befogadásnak a, a, a mélységét, meg a sebességét, meg a változó sebességét, és ezt a fülel olvasásnál nem nagyon lehet megcsinálni, ez annyiban egy kicsit azért rosszabb. Szerintem azért az emberek többsége tudja kezelni ezt, a, ezt az ugrást, tehát hogy lehet is jól olvasni, hogy hallgatod az audiobookot, de hogy, hogy nagyon fiatal ilyen tech cápák, tech guruk komolyan hirdetik azt a gondolatot, hogy az olvasás hülyeség, és ezt lehet pótolni valami sokkal ilyen hatékonyabbal. Azt a gondolatot én is nagyon utálom, még tudván azt is, hogy egyébként az ő korosztályok már nem feltétlenül olvas, és ez nem feltétlenül akkora baj. A nem feltétlenül akkora bajjal hajlandó vagyok vitatkozni. mert hogy ezek, Gondoltam. Ezek, ezek ugyanazok a csávók, akik viszonylag gyakorta mutatják fel azt, hogy semmiféle ilyen empátiához hasonlító érzésekkel nem rendelkeznek. Az olvasás az egyik olyan dolog, ami ezt tudja fejleszteni. Már az empátiával rendelkezés, nem a nem rendelkezést. Attól tartok, hogy ezek az emberek mindegy mennyit olvasnak, nem fognak empátiával rendelkezni, Az azért inkább egy pszichopátiás helyzet, és az nem biztos, hogy fejleszthető. Hát ebben az esetben arra kell figyelnünk, hogy ne kerüljenek olyan szituációba, ahol sok pénz felett disponálnak és viesekül. Mert hát ugyanakkor csinálnak. meg tudjuk, hogy vezetői környezet, nem vezetői feladatokhoz, előszeretettel juttatnak pszichopatákat. Nem is mondtam, hogy nincsen probléma. Egyszerűen predesztinálja őket erre. Nem, de ez, ez nem egy modernkori probléma, hanem ez egy általános az emberiséggel egy idős probléma, hogy a vezetők azok szükségszerűen nem neurotipikus emberek. Ö, a szükségszerűen elvitatkoznék, de messze menő vita lenne az, amiben szerintem nincsen időnként bezondásra belekerülni, már csak azért is, mert van egy másik Ö, remek kérdésünk. Amennyiben a Metának az utolsó nagy nyelvi modellje, az a Galaktika, az három napot bírt ki az interneten, majd utána levették a fenébe. Nem tudom, hogy ezóta visszapakolták-e. Hát felfüggesztették a nyilvános elérését, és a kutatók azok továbbra is használhatják, de igen, igen, igen, tényleg levették a nyilvános elérhetőségből. Ami egyébként azt hiszem, hogy több, mint a Microsoftnak a téje volt, akit nagyon gyorsan benevelt az internet, egy fasiszta állatnak. Hát de más a kettő, szerintem nehéz összevetni, még az általad idézett cikk sem. A, ők is azt állítják, hogy ez nem a, a tej pillanata a metának, vagy a galaktikának. Ugyanakkor az nekem nagyon érdekes, hogy, hogy volt egy olyan feltételezés ebben a cikkben, hogy ez arra lett, lett volna jó, hogy hogy értelmes válaszokat generál olyan kérdésekre, amit egy keresőtől várnánk el, hogy kidob rá valami választ. Hogyha a keresők, hát például nem lennének tele és hozott, meg reklámozott találatokkal, és nem kéne nekünk emberként gondolkodni azon, hogy melyik és hagyadék linkre kattintunk rá. És hogy vajon jobb-e az, hogyha nekünk emberként el kell gondolkodni azon, hogy hagyadék találatra kattintunk rá? Vagy ez való, valós találata, -e, amit találunk? Vagy ha van egy fekete doboz, ami mond valamit, és akkor azt kénytelenek vagyunk elhinni. Tudom, hogy ez egy nagyon nyílt végű kérdés, de ahhoz képest, hogy mennyi pénz megy ebbe bele, ahhoz képest szerintem időszerű feltenni. Ugye a kérdés úgy tevődik fel, az szerintem nem biztos, hogy világos még ebből, hogy a Google is, meg a Meta is hajlan most azt állítani, hogy a, a keresés, a webes keresés, az információ keresés következő állomása az lesz, amikor a beírt kereső kifejezésünkre nem egy weboldal listát kapunk, ahol emberek, jó eséllyel emberek írnak dolgokat arról a kérdésről, amit mi feltettünk, hanem egy ilyen transformer modell, tehát egy ilyen nyelvi modell, az elolvasva az összes olyan cikket, amit egyébként kidobott volna nekünk a kereső, generál egy összefoglalót, ami válaszol a mi kérdésünkre, tehát hogy nem, nem egy általánosabb célú weboldalt kapunk, ami egyébként a mi kérdésünkről is szól, hanem kifejezetten egy-e mi kérdésünkre fókuszáló, arra összpontosító és a sok mindenféle ezzel valamilyen szinten foglalkozó információforrásnak az összefoglalóját, értelmes emberi nyelven visszaadó dokumentumot kapunk vissza, és ez így skifi szinten, vagy szó szóval elméleti szinten, ez tök jól hangzik, és szerintem egyébként valóban jobb egy, ha tehát, ha ezt ember csinálná, és lenne valaki, aki én felteszek egy kérdést, ő pedig elolvasná a kapcsolódó szakirudalmat, majd adna egy összefoglalót, akkor ez kurva jól működne. Jobban, mint az, hogyha ő könyvtáros lenne, és elém tenne tíz darab vaskos könyvet, hogy ezt olvasd el, és tudni fogod a választ. Ennél jobb az, hogyha valaki azt mondja, hogy én elolvastam és elolvastam ezt a tíz könyvet, és az alapján ez a válasz. A kérdés az, hogy képes-e erre a, a mesterséges intelligencia, hogy jól foglaljon össze olvasott dolgokat. Amiben az első felében tudunk biztosak lenni, hogy az ember nem minden esetben rendelkezik azzal a tudással, amihoz szükséges, hogy megbecsülje azt, hogy ami elé kerül. Tehát, hogy a mindenegyben.blog.hu az egy hiteles forrásnak számít-e. Ez így van. Ugyanakkor, és ezért használtam a fekete dobozt, hogyha a mesterség és intelligencia azt is forrásnak tekinti valamilyen szorzóval és súlyozással, akkor benten vagyunk-e? Hát Abból a szempontból nézve lehetünk bentebb, hogy a mesterséges intelligencia, mivel az alapvetően egy statisztikai megközelítés, az a gyakrabban elhangzó információt azt erősebbnek fogja tartani, mint a ritkában elhangzót, és azt feltételezzük, hogy az igazság az egy nagyobb idézettségű és nagyobb olvasottságú dolog, mint a kamu, akkor ez működhet. Ha azt feltételezzük, hogy a kamu nagyobb idézettségű és olvasottságú, mint az igazság, akkor nem fog működni. Hát erre az a válasz, hogy a kamut nagyon olcsón lehet generálni uh, igény esetén adott időpillanatban? Hát igen, csak a, a valamelyes segít azért az interneten az a rendszer, hogy emberek olvassák és emberek ajánlják tovább. És elvileg, mondjuk, hogy a megbízható források azok emberi segítsége megkülönböztetik a kamut az igazitól és aztán azt idézik tovább. Tehát emiatt lehetne mégis az, hogy összességében, ha jól súlyozom a mesterséges intelligencia remnek a, a súlyait, akkor, akkor nagyobb súlyjal fogod szerepelni a validált, vagy az ember által validált információ, mint a generált kamu. De, de jogos a kérdés, meg ez tényleg felvet egy csomó két helyt. Van egy nagyon kedves elméletem, ez a Leon Neifaknak a, a Watergate botrányt feldolgozó Slowburn című, azt hiszem nyolc részes podcastjában jelent meg. Támíksz lételőfizetőnek sem kell lenni, hogy az ember meghallgassa mind a nyolc részt, hogyha az extra részeket szeretné, akkor, akkor kell csengetni a dollárt. Vagy ráírni Leonra, hogy ezen a piacon nem szolgáltattok, adjatok már ide, létszíves. Egy rendkívül kedves amerikai újságíról beszélünk. És az egyik részben beszél Margaret ha megőz sem jut eszembe, hogy kiről, aki az egyik ilyen szivárogtató volt a Watergate ügyben, egy republikánus asszonyság, akinek valami feltűnt. Republikánus, jól beágyazott politikus feleség, akinek valami feltűnt. Aha. Illetve a következő részben pedig arról beszél, hogy, hogy egészen odáig, és ez egy tök jó elmélet szerintem, a, az összeesküvés elmélet egy ilyen fringe szélsőséges tehát egy gyanús idióták beszélnek róla, kizárólag típusú dolog volt, amiben rendes ember nem hitt. Tehát, hogy a helyi rádión volt egy óra a helyi összesküvés embernek, aki elmondta, hogy de hát az ufo egy talicskát a végbelembe, és ezt utána később este mindenki kiröhögte a kocsmában. Viszont amikor uh, megtartott a Watergate botrány, Elkezdődött a nyomozás, és, uh, és az volt az összeesküvéses Állítás, hogy a kormány hazudik, és kormány elhallgat dolgokat. És kiderült, hogy a kormány hazudik, és kormány elhallgat dolgokat, az egy nagyon nagy lökést ad az, az összes ilyen összeesküvés dolognak, hiszen itt volt a bizonyított eset. Később egyébként több ilyen derült ki, hát az MK Ultra, tehát a, az azt hiszem a, a cia az LSD-s kísérletei. A britnit t a. tartják, a a nevelőapja. Meg van, van még egy-kettő ilyen dolog, amit az ember nem hitt el egy darabig, aztán aztán valahogy vagy igenné, vagy igazá, vagy az igazság nagyon hasonlítóvá kerekedett ki a történet. Bill Gates elosztogatja vagyonát. Igaz, hogy nem Nemerickson telefont ígér, mint annak idején a ajánlottak nekem, de hát Bill Gates elosztogatja vagyonát. És hogy ezek a dolgok egyesével nagyon sokat tettek azért, de tett különösen ez a Watergate korszak környéki dolog, hogy sokkal hidelesemnek tűnjön az összesküvés elmélet, mint amit korábban feltételeztek róla. Ez nyilván a mára közvetlen hatással nem rendelkezik, ugyanakkor az információ manipulálhatóságának nagyon sokat segített, hogy hát mit ad is a kormány tényleg elhallgat dolgokat. Csúnyor az Nixon bácsi elrontotta itt nekünk a információ szuperstrádát. Az egész világot pedig hát hol? Meddig volt Nixon, várjál? Nem másfél ciklust. Szerintem úgy volt, hogy egy ciklus után indított még egyet, és annak a közepén mondott le. 61-74-ig volt president a 37 és ehhez képest az ARPA netet pedig mikor kezdték el felépíteni? 69-ben. Szóval igen, Nixon elrontott az internetet, kielentetjük. <gül> hát akkor kielentettük ezt is. Jó, azzal nem foglalkozunk szerintem ma már, tekintve mindjárt kifutunk az időből hogy a pi az 3. Jó, ezzel ne. Viszont, amiről én még szívesen beszélnék az, hogy hogy szardolok manapság játékokat szeretni. Ezt fejtsd ki bővebben. Amennyiben a Square Enix Montreal együtt egy Imbresor nevű cég megvásárolta több úgynevezett intellektuális tulajdonokat, ip jukat Ide tartozik a Deus Ex Go, azt hiszem, hogy a Tomb Raider Go és még valami más Go is. Talán 70 Go. Ez mind a három ilyen körökre osztott Logikai mobilos játék volt. Tehát, ha bekerülsz egy pályára, ott láthatod, hogy hogyan mozognak hogyan az ellenfelek, hogyan tudsz telépni, milyen kapcsolók vannak a pályán, és akkor ki kell találni, hogyan tudsz úgy végigsétálni a pályán, hogy vagy lelőd az összes ellenfelet, vagy bekapcsolod azokat a kapcsolókat, amik ahhoz kelljenek, hogy megnyíljon a végén a kijárat a pályáról, de közben nem esik rád, amit tudom, én barna medve. Mind a három tök jó játék volt. Úgynevezett igazi pénzt fizettem értük. Lehet, hogy nem volt csak pénz, dollár. És itt a régi dollárról beszélünk, nem erről az új a felhőkkel konkuráló drága dollárról, de hogy, hogy beleraktam azokat az órákat, amik kellett ahhoz, hogy végigjátszam, mert ügyesen megtervezett, szívvel, élekkel csinált, mikrotranzakciómentes jó játék volt. No, és erre a stúdió azt mondta, hogy kedves emberek január 4-én le fogjuk szedni ezeket a játékokat, de úgy, hogy nem csak az árusítását szüntetjük meg, ami talán eddig sem volt már egy ideje, hanem, hogy akinek fent van a telefonján, sem tud majd vele játszani. Ami egy azért izgalmas döntés, mert itt az ember elgondolkodik azon, hogy az, amit tulajdonának, vagy bérelt jószágának, vagy által elérhető tartalomnak gondolt, az igazából milyen viszony is fűzi. És hát tulajdonképpen semmilyen. Fűzött valamilyen magyarázatot a Square enix a lépéshez, hogy miért csinálják ezt? Nem igazán. Azt mondták, hogy javasolják azt, hogy a korábbi játékban vásárolt mindenféle tokeneket, és ilyeneket használják fel az emberek január 4-ig, mert ezeket nem fogják megtírítani a rájuk költött pénzt, és így ennyi. Tehát, hogyha az emberek van egy eszköz, amire letöltheti ezt, majd pedig egy életre lebünteti az internetre azt az eszközt, akkor elképzelhető, hogy játszani fog még vele később is, ha csak ugye nem ragaszkodik ahhoz a szoftver, hogy kapcsolat nem a nettel. Ha esetleg ragaszkodik, ennek nem néztem, utána bekezdem kell akkor, akkor ezek a játékok eltűnnek. És ezek a játékok eltűnnek a, a boltból, és megszűnik igazából a, az archiválásunknak a lehetősége is ha csak nem lesznek kalóz leg, akik leszedik az APK-t valahogyan, ami a androidos telepítőpaket, és abból kiekelik a mindenféle hazabeszél a szerverhez típusú megazonosítós, meg playstore dolgokat, és akkor teljesen kalózban majd valahonnan egyszer csak le lehet szedni ezeket, de, de ennyi a remény benne. És nem is azt, hogy én miatt a három játék miatt dühös vagyok, bár dühös vagyok egyébként, mert ezek jó játékok voltak, időnként az ember előveszi ilyeneket újra játszani. Hanem, hogy abban a rendszerben, amiben mi most élünk, ez alatt értem ezt a upstoros kereskedős, internethez kötős DRM-es mindenséget, abban ez egy megjósolhatóan bekövetkező vacak dolog. És hogy itt Akár honnan nézzük, kultúrát hagyunk el. Hát egy idő után, igen. Igen, igen, igen. Kicsit olyan, mint amikor egy festményt így elengednek, vagy egy festőt inkább úgy mondom, egy festőt, aki egy ideig nagyon népszerű, azt egy idő után már nem állítják ki, mert eljárt az idő. És akkor már nincs az a festő. Inkább a festmény az nekem jobb hasonlat volt. Mert a festő, az a stúdió az, az létezik tovább a maga módja, hogy az emberek, akik ott dolgoztak. Hát akkor a festmény, vagy akkor a korszak. Maga a mű, az már nem elérhető semmilyen hmm. módon. Ez olyan, mint amikor a, a flash-t kidobta az internet, aminek szerencsére volt megmentése, és gyártottak olyan flash pluginokat, meg olyan flash lejátszókat, amik tudnak fordítani mai internetre. Emiatt nagyon sok játék megmenekült, és az internetárhájban lehet játszani. De ott azért, ha a, az iparra és a piacra bízzuk magunkat, akkor egy korszaknyi játék Semmisről meg. meg. Esetenként olyan játékok, amik uh, mondjuk teremtők voltak, tehát mint a Tower Defense, az, az, az így született az interneten. Illetve még korábban egy Warcraft 3 pályá volt, de, de ez messze megy vissza. Uh -huh. Ez nehezen tudok kapcsolódni, lévén sose játszottam egyik játékkal sem, és elvileg nincs ellenemre az, hogy dolgoknak egyszer csak vége legyen, aminek volt egy eleje, még akkor is, hogyha ez az interneten van. Másfelől meg azt nagyon értem, amit mondasz, hogy megvettem valamit, és akkor szembesülnem kell, hogy megvettem, az egy ilyen furcsán körülbástázott jog, ami egy csomó mindenre nem vonatkozik. Olyan kb., mint amikor az embernek összetörik a kocsiát, és akkor vidáman lobogtatja a kötelező biztosítását, hogy erre tessék, szíveslen megjavítani. biztos biztosító azt mondja, hogy hát a felét esetleg kifizetjük, a másik feléről öntehet. Én nem tehetek, mondom, ilyenkor, de kiderül, hogy mégis. És hát ez képes tökéletesen hasonló ez a, ez a Square Enix lépés, már abban az értelemben, hogy, hogy belehet csukni valamit, amit egyébként megvettem, mert nem is tudom, mert már eleget használta mindenki. Mert már kihasználták azt az öt dollárt, amit elköltöttek rá. Most már katannyán le róla. Hát igen, most már te eddig, eddig tartott az öt dollárod, eddig használhatod, innen már kiflőtolvaj, vagy most már nem, nem lehet csak úgy örökké hallgatni. Na hát így, nem mondom, hogy pozitívan értünk az adás végére, de van az így is néha. Következő adásban majd beszélhetünk el a Maszkról, ismét számomra régen volt róla szó. <háha> igen, addigra egy kicsit összeépítgeti a immár Trumpista cégét. Hát annál is mert a héten szabadon engedte az összes fasiztát, aki korábban le volt tiltva a Igen, de nem. Trumpos Trump, már kisebb probléma. Nem Trumpista lesz, hanem Desantisista. Tehát a Trump kihívóját, a pártbeli kihívóját fogja támogatni legalábbis, ha hihetünk annak, amit mondott. Ó, apropó Desantis, azt nem tudom, láttad-e, hogy, hogy saját két lábával ugrott bele a medve csapdába hülyéje? Ha meg kiirdette azt, hogy az iHeart Media nevű cégtől végre kap szponzorációt a podcastjára, amit uh -huh. három éve a garázsában tárolt fagyasztóban vesz fel ö, csendesen dideregve. Uh -huh. Amivel az a probléma, hogy az iHeart Media az regisztrált ö, lobby cég is, több minden mellett, és... Ö, képviselők, lobbi cégektől között nem fogadhatnak el adományokat, tehát momentán ezzel azt jelentette be, hogy szövetségbűnügyet bűnjét követel, vagy büntényt követel. De hmm. ebből még valahogy majd ki kell dumálni magát. Én drukkolok neki? Ó, milyen hát... érdekes. Hallod ezt, hogy egyszer csak a háttérben elkezdett beszélni a Google Assistant -t. itt? Mi nálunk? Igen, igen, igen, igen, hallottam. A hallgatók nem fogják szerintem, mert annál halkabban tette. Valamiért panaszkodott a wi networkre. Ah. Ez hülye. Ő is jelzi, hogy vége van az adásnak. Na szóval egyébként Descentisztre meg Trumpra azt tudom mondani, mint anyám mindig mondta, amikor öcsémel verekedtünk. Egy se maradjon. Mm -hmm. Úgy legyen, egyetértek. Kedves hallgatók, sziasztok! Ez már egy decemberi adás, hamarosan vége van az évnek. Kevés év volt, aminek ennyire ideje van, hogy vége legyen. Magunk is törekszünk arra, hogy hamarosan vágjuk el a torkát az egésznek, azt az vissza se nézzünk. Ugye, készülnünk kell egy évértékelővel, úgy érzem, Hát ezt mindig megpróbáljuk, és sosem nincsen semmi teteje. Mindig megpróbáljuk, hát ha idén végre eljutunk odáig, hogy meglátjuk. Minden esetre most köszönjük a figyelmet. De megkísérhetjük. Igen, köszönjük a figyelmet. Gyertek a telegramunkra, amelynek a belépő linkjét a csodálatos Matthew az oldalsávjából lehet megtalálni. Többen betaláltak már ott, tehát igenis működik a link, ezt most már biztosan tudjuk állítani. Van egy Instagramunk, ami nem frissül. Adásnapló a a metieter.hu található. Ferencet több más podcastban lehet hallgatni, amelyeket nem leplezünk le. Tehát semmilyen módon nem mondjuk azt, hogy láncreakció és csúnyi majom. A jó Isten keldesével. Szevasztok. Csácsá.